të nëruar lezër dhe motra potakohemi sonë të, të melenë e latë të manuar në takimin e zakonë shumë tashmë për neve gjithë dhe të shtune pas në maus të akshamit. Kemi filluar të flasin për një tem e cile është presoj dhe të nëndihmon shumë që për mes mësimeve dhe uzimeve që do t'i marim të formohemi si duhet si besimtar. Nga se formimi si besimtarë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 Me udhëzimet e fjalëve të Allahu dhe fjalëve të pejgamberi s.a.s. Dërsa nuk dëshirojmë që të harnohemi me harnë në të ndryshmë duke mbetur petë kuj vjetër i veshën bineve. Pra ndaj formimi që po e synojmë është një njërim me dëvërtet i ri. Asaj që Allahu gjallë e wale e thëtë në sunë e lëbëkara, si bëgatë Allah, njëra Allahu të zhojërë që nënkupton gjurimin e besimtarit dhe besimtarës formimin e tyre konform standardeve të shëriatit konform standardeve të shpaljes Kur'anit dhe sunetit pejgamberi sërë Allah kërë rukëtim nuk është i shkurt as nuk është i leth ka lënë për proceset të ndryshme i ka vështërsi të veta parë fundi është i sigurt se do tjetë lumëtëria në këtë botë, në kuptimin islam dhe në bëgjitha kënësia lau të mëdënuar. Andaj aje që të të finëjson të me te si pika apare këti formimi dhe si qdo kun tjetër që është i ja apare që gjithë momë përmendet është se qfar emri kemi ni si quhemi ni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 Nuk do të të do mos dëshmërisht Se ti dhe vepre të tuja dhe jetë a ju të janë përputi me emrin Pra e kjo emrë nuk të prezenton ty Të kallahu gjallewala Te gjatjetës të ndë Me vepre të tuja, me pun të tuja, me kuptimit të tuja E fitën një emrë tjetër Dhe në bastë të këti emri Thiremi ditë e gjykimit Dhe në bastë të këti emri Ftohemi që dalim për allatë me dhomlogari Dhe në bastë të këti emri gjithashtu të edhe fitojmë apo humbim nesër të kalahim ma nua. Përna i pyjtja për është se si duhet të akemi emrin të kalahu dhe a kemi këtë emr të kalahu dhe si duhet të fitojmë këtë emr për të kalahu këtu entri që është i kryesore që do të mundun e son të mitrejtu. Si duhet të akemi emrin të kalahu të shikojmë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 në kupton takisht të qartë qëllimin të jetën tënde. Që çu i stomë lidh gjërat. Të takisht të qartë qëllimin të jetën e kësaj bote. Të takisht të qartë se të gjitha veprat e tua janë këtë botë të vogla dhe të mëdha. Të gjitha fjalët e tua, të gjitha çelërimet e tua, cilët janë mend të i përshtaten. Ne kur duhen u formuo Dëshërëm të jemi rëbë të Allahut Që e ka një sunim në këtë bot E ka një qëllim këtë bot A e qëllim është Adhurimi Allahut të manuar Këa është thjesht të dëgjot Por është projekt jetësor është një gjë që duhet Ta kuptojmë sonë të mirë Të nëruar lazer Sotë shumë flitet për njerion Ma dje interesimi për njerion Për të kujdes për te Kur s'ka qenë me i madh por në qëfar kuptimi është këjë interes dhe këjë kujdes në kuptimin e rëthanave që e rëthojnë. Do njërijo kur nuk është gjendur, nuk është, nuk është gjetur në rëthana më të favarshme, ekonomike, sociale, materiale, akështë të më ratë. Mirë po, këjë interesim gjithë monësidhët rëth njërit, por rralë herë të njërit. Qëlim i krimit. Dhe në qëfë se shikojmë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 Gjëdo gjë për këtu janisë. Për shembu, ti ke ardhë sënë në këtë vend. Qëlimi i ardhës tënde, qëlimi i ardhës tënde, sënë të në këshamë, cëli është, me në dëgju dërësit. A që këtë qëlimi me në dëgju dërësit? Mirë. A ja ke përshtatë vetës në tënde, këti qëlimi, po ja ke përshtatë pëse, je ullë para meje, je duke në dëgju,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 sha vër pra kaotike. Sha një farrëllë me të vërtet kundërtënie, kundërshtimin e vepave të njerëzve. Ktu është sillet drejt, ma atje është i padrejt. Ktu është bujar, atje është koprac. Ktu është i mirë, atje është i keq. Në këtë gjim një follë rahatie, stabiliteti, është i follë laramani në jetën e ti. Pse? Pse ai nuk din direkt kurtut me bëu mirë, ndoshta ka rënë shumë meu mirë. Ball ku mbog?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 Subhara Allah Në gjera shumë shumë të im të tjetës e ty në apëton Përsa për këtojnë qëlimin e gjera ndërështa Shumë shumë edhe në në tjetër sekundar e tjetës e ty në apëton Të njëtit njerë që flasin Se është me rëndësi qëlimi Pa qëlim nuk duhet me jes njerë E kështë me radhë i gjenë Se nuk e njën qëlimin e jetës ty në apëton E një qëlimin e biznesit E shkollimit Gjitha qëlimit i din Por qëlimin e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 Apo i cili i përgjitje qdo thirjeje I cili bredh ka kas njët në vetë Dëshrojmë një musliman disciplinuar I formuar në bas të qëlimit të krimit Psa Allah o e solin këtë bot E në qovë se e shikojmë se thamë Në mund sfidojmë Qfar dole i librin bot Në ja përgjitje E dhe presëm sa të dush Rrim sa të dush na Që dikush në abjen Së që rrim për këtë qështja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 e kur tut edhe në Koran Korani nuk e zgjadë shumë me cindre argumente për një qështje të një loje por përmen me dhjetë argumente duke i prezentu në mënyrë të lojlejshme e kur fëtë Korani për qëlimin e krimit e prezentan në mënyrë të lojlejshme unë du me i përmen tri e para e përmen qëlimin e krimit njëriur në mënyrë të prerë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 formulimin më i fuqishëm i mundshëm. Do të thot kur don të diçka me precizu dhe me përmend në mënyrë të qartë dhe të fuqishme formulim më të fuqishëm dhe përmbledhje dhe përmbajtje më të qendrueshme se kjo formë s'ka. A ne s'ka më çart? Wa ma khalaqtu. Nuk kam krijuar. Nuk ju kam krijuar. Për asë gjithjetër, pasë për të madruar A ka ma qartë? Ska ma qartë të fërë Kjo është forme e parë Gjithashtë tëtë Në kuadrë të kësaj Kurani mëhan Pretendimet e mëhuzve Atyri që kanë mendim të keqë për Allahun Se Allahun mund të ketë kryuar dishka këtë Prandaj Ta bëjmë një krasim të në rëvazërë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 saj njëris se hub kohen më arë tonë për punë palidhja, apo e, po, e kup edin të qaj se hub kohen palidhja, po niveli i ti, grade a ti, titulli i ti, autoriteti i ti, duke alejan më më më kohen. Edha i vjente ti, ti po pre të qka për të më tonë, thëtë ju marë, ju marë, për shambull, me këshyr, qëfarë në gjyre ka të tipihi i dhomës fjetës ta u nga, a do ka të kjo palidhja, shtë për, ja, përta, Për që ta ke u vakta, na kështë i e maj qmumë, kështë i maj, maj arru në vakten. Që ka të interesën të një njërë atë, apo qëlimi i ardhës e degradën një atë mëjërë. Mëjërë e rëzën për shqive tu. Që ka për interesën për zotë i këtë njëre? Që K'shij kështë i e maj ngritën, kështë i maj intelektuali, që që që ka thëtë? Si kurse aj njëri që ka ardhë, ndërsh të ebu Hanife, rahimullah. Ma më buhanive ka mojtë dërst Edhe hui një njëri veshnë me tesha të hoxalarve, djetarve Edhe buhanive, Rahimullah, ka qenjë njëre dukum Apo adhë përse u konë të spjegu Kuro hi njëre i kam ledhë komë të buhanifja Ka qenjë i vjetër, ka qenjë i smutë për komëve ti Me gjithatë, s'ka mujtë me ishtri komë për balë këti djetare Nga se tesha që shtu pokalzojnë A i po të reguot i t'il Kure përfundajma më buhanive, Rahimullah, desin, ta shuqel dhere e pyutjeva, ka kush me vetë diqka, imam Bohanifar Haimullah ishte të spjegu për kohët e namazit, kur falet sabaj, kur falet drej, kush me ke këtë gjematit, kohët e namazit. Edhe aj, aj i ditëri, për amënat ashtë ti, për aspektoan në bastë, një pamje, një bastë, një dije, një bastë, një fjale, e ku e di shfar, dhe aj, për thot, e kom një pyutje, o hoqë, qëka në qëfë se linë dili para se me hi sabohë A bëva kia? Ti përthush që në mazi sabohët është pej kur del agimi dhe sot të linë dili Kur linë dili del vakti sabohët Po në qëfë se linë dili nere para se me dal agimi Qëshë më falna Këj i bjen si kurse ti kush me dvit në qëfë se i bjen haji në Ramazan a me në gjinu me bu haji A ka mundësi më ra haqjën e Ramazan? Të do njerëz i bje vakia, bën vakia. Apo? I bjen haqjë, i bjen Ramazan, të dina. I bën vakia. Po s'bën vakia, kur e vla? Kur nuk bën vakia? Se haqjë e ka mujnë e vetë, Ramazan e ka mujnë e vetë. Hedhe nuk ka mundësi me dal djeli pa ka përtuj sa bëjnjere. Pa mundës më është. Qëfar thaj ma me bu Hanife, Rahimullah? Tha kësaj meseli i thojnë, ti shtraj kumë të mija se mar Për zgjysmës çekom të mia. Çi ka është për zgjysmë? Prandaj, njerë i ngritur i privilegjuar që ja ajo palotëra këto mundsi, kur ja është qëllimi i tij i kompleks është, ni epsh më shfryzuopta. Ni kujt me, me realizuopta. Kjo shumë është shumë banale. Nuk përstohet me ty. Vallahi do qëllime që do mbut, i kanë do njerëz në botë, lopa më i pas nënçmë për lupën. Kali më rnu, për ato qëllime është është nënçmuse.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 E fëhësibëtum ennema khalëknakum abëthen A menduat se ju kryuam katë Katë guptim Qdo rrugë e qënë dikon Katë i bian Qëtë së këshë delë dikon Jo Allah nësë këna pru këtu të veçë dilë Sikur se a fjolla që thotë Njeri u që nuk din këshkon Qdo rrugë e qënë qëllim Apo? Njeri që nuk din ka unisë Kaht nisët dikon delë Pse? Pse a i zinastë ku unisë Allahu padat, e Allahu përdo e thëhasib të më amënuam si qështu këna përrua? Fëtë alë Allah. Shëka, fëtë alë Allahul meliku l'hak, Allahu gjallë e olat, i madhruar është Allahu. Nu në nënqmuf shi ju, Allahu është i lartë, nuk kryenë Allahu, kryesa, kështë të vlerësuara, kështë ngritura për qëllime të olëta. Për ndaj në mënyrë të qartë, kjo është loj i parë argumentimit. Në mënyrë të qartë, Kurani, çarsan se nuk ka ardhje të kohë në këtë botë, nuk ka brëdhje, por qëllimi është adhurimi i Allahut të mënduar. E dytë, thash binar i parë është rrënjuesja e themelimit, rrënjues në zemrën e besimtarit që ta ketë shumë të qartë pa kur farhamendje kët realitetin e vërtetë. Lloj i parë argumenteve ishte i qartë. Nuk ju kam krijuar për asgjë poshtë se të më adhuroni lojdit argumentit në rullet në cilë është është unifikimi i të gjitha thirive të pejgamberve rrëthibushti. Kajtë pejgamber të Allahot ma nuarë, për shkak të rëndësi së madhe të kësaj pike dhe të këti qëlimi të gjithë kanë qenë të unifikuar rrëthse pike. A kanë dë një pejgamber që ka arë në tokë e cili ju ka thonë njerëzë dhe diçka tjetër, pos asaj që Allah o thëtë, u abudullahe, ma lekum min ilahin gajro. Adhuran e Allahon, nga se nuk keni tjetër të adhuruar, ju posti, a këndë një pegambër një, janë përmendë se janë ardhë më shumë se një qimi pegambërën të u kapëtër. Ma dje, numerikisht nuk mund të numrohen. Nga se thëtë Allah Gjellewala, O ma min karjetin Illa u khala fiha në dhirë Allah u thot nuk ka vendbanim Në bot që ka pas njerëz E që s'kemi dërguar pejgamber Të gjithë ta pejgamber Të gjithë kanë pas Dalime në dispozita Kanë pas dalime në regloj rridike Por të gjithë kanë qenë Unifikuar rrëtë qëlimit krimit U obudullah Adhruane Allahun Nuk keni zëtë tjetër posti Nuk keni të adhruatë tjetë posti ndaj, kjo shumë e qatë dhe kjo e jepë edhe mëte për qartësin e pikës e parë dhe e treta që nuk duha me zëgjotë nga lojt argumentimit është se Kurani i tëri shikani të rëllë dhe zërë Kurani i tëri nga filimi dirin fund gjdo kund në Kurani ku lavdruhet dikush apo gjdo kund në Kurani ku qartuhet dikush gjdo kund në Kurani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 çë dikush të shohet, kuptim të çortohet s'ka dikun. Në Kur'an të çortohet dikush pse ka këtë ngjyrë, ose pse është i këtij populli, ose pse flet këtë gjuhë. S'ka kështu. Kurani nuk e çorton kur askën në baza asraçore, as të ngjyrës, as të gjuhës, as të azhije. Çortohet njeriu nga krijuzi i tij kur Aisha Morgan Gathelimi pse kruzi ka prinduk. Ka drejt kët kruzi mëbo.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 Kush duhesh më konti? Pse ka të ka kriju? Të gjithë pejgambert kanë ardhur me të emërtu me këtë emër dhe gjithashtu të gjitha lavdrat që kanë bën për shkak të këtij emri, veç Abdullah. Veç për shkak se i Abdullah. Si nuk i Abdullah? Kush do kofs tjetër që urtuash? Kjo është rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pika e parë e familjes tonë apo ta kuptojm qartas ka duhet të shkojm drejt emrit Abdullah. Fam këtu është binari i parë, e binari i dytë. Shojm se Kur'ani kras këtë themelim. Kras ksoi rrënjëseja. Në anën tjetër çdo tendencë që e rrezikon këtë rregull, çdo zhvendosje të njëtë përmes të çfarë do vepre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 Shëqërimin e ndëkujt Barazimin e ndëkujt Ma allan se islamin Ma gjej dikon Që e luftën shirkun se islamin Në fjall Në vepra Në silje Në besim Detale Qartësime Për të arruajtur të pasër Po zitin e allan Në zemët e njerëzatën Kjo është islamin të Qëli liber në botë Kur të lezen Ta ban me dasht Allan ma shumë se koronin kur të lezen A ka? A ka? Cile liber dë botë, dë bindë, se Allah është i vetëmi që mëritën të adhuruat, dhe se shirkë është i shëmtuar, të spjegon këtë në mënyrë më të qartë se Korani. Nuk ka. Andaj, kjo qartësim për çka kja ardë. Themelim, rënsim dhe mbrojtje. Nga gjdojgjë që e rënen procesin e këti rënsimi dhe themelim. Dyrë në atë masë në rëvazër, e luftan islami shirkën, që është në kondërstim me emë në Bdulla, nuk mund të keshë emë në Bdulla, që ufë se ke njëllatë shirkët zemrën të ndë. Nuk mund të fitështë njërët merituar, emë në Bdulla, mund të keshë pjesrishëm, por njën njërëtë kompletuar. Diri ku Kurani e qënë këtë qështë, sa so nëltë e trajtonë, Allahu Gjellewala përmend një vargë pejgamberështë në Kurani, dhe përmend vejë për të tynë e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 duke të hapur vesh një rrug, aja është rruga e, adhurimit të allaut, e cila të, të shpije në razim në qëlimit të krimit në, kët, në këtë botë. Prandaj, kjo qërësit në rrë lezër, dhe kjo që falim për te, pa dushim se, në mënyrë të qartë, i të regojmë besimtarit se, cilin qëlim duhet me njeka. Kërë kemi të qartë, adhurimin dhe allaut, atër thashtë, duhet që të interesohemi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 Ndërsa, mënyra e jetës e ti është Sikur se jetën, ajë që se ka ka qëllim A ka mënë si kemë ndod? Nuk ban Jo, nuk ban Dallan qëllimi, dallan edhe mënyra pas taj Sko qara Nuk duhet jetë e një besimtari të jetë e njëjt Si jetë e një tjetëri Që se ka qëllim Allahun Se ka qëllim gjenetin Se ka qëllim këta, se ka qëllim aj Nuk duhet me qenë këllim njëjt Andaj Nuk duhet me qenë këllim njëjt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 Nuk është besimtar ai që ruan mirësinë në vendin e vet. Nuk është besimtar ai i cili kujdeset për popullin në vendin e vet për shkak të rrethanave të caktuara interesave, jo për shkak të kësaj, po për shkak të adhurimit të Allahut, gazet ai kaën këtë për çitpun me botën, për azhën e tij. Dikush këtë punë e bën pse po e lyp pozita e tij? Si se ka këtë pozicë se bën këtë punë më aftë? Dikush e bën këtë punë për shkak se po e kërkon trendi është në mod andaj e bën. Dikush e bën kët punë për shkak të për shkak të. Dorës besimtari e bën për shkak të adhurimit të Allahut xhallahu ala. Pranë këm përmendës harë. Edhe dashuria bashkëtorë mes dy bashkëtorëve. Nëse bëhet si pjesë përbërëse e adhurimit të Allahut, o shumë e afuqshme ato. E jo nëse bëhet për interesa të tjera ato. Prandaj besimtari këtë që ka bën kët botë, të gjitha sillen rrugës së ajo rrëth adhërimit të Allah të mënduar. Kështu, pejgamberi, sësërëmi, kamësua shabët e ti, që gjdo gjithë të bëjnë duke i shërbjerë realizimet të qëllimi pëse Allah gjallori ka prunë këtë botë ato. Nga se të nërolezër nëso përmendin se arë dhe një në këtë botë është në dërtimi i kësoj botë. Arë dhe një, një në këtë botë është, apo sigurimi i jetës në këtë botë, e gjitha këto. Mirë. Kër botë kja, që usiguru, e tani që ka bojmë? Nga se djetë kër a rjetë kulmi, qëfar bëhet? Filon pas e rënimi, atëm. Nësa përbesim tarin, kulmi e adhurimin dhe Allahot nuk a rjetë kur, atëm. Se gjithë mënë individën të mangët. Sa ma shumë është bëjarë, aje ma shumë e shasë të duke këmë bëjarë. Sa ma shumë kërkon dhije, që këtë dhije ka stimulu adhurimin dhe Allahot, aje atës ma shumë e ndilë vete se ka në i përdhije.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 Çe u është në kundërshtim me këtë mëshirë? A do dikun? të gjesh dikon? Askoj. Në çfarë e lezon jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Çfarë ta mërmënia në fund? Kajte po e lezon edhe thot dikush, me çitjet njëri, me çto privilegje, me çto dërime, me çto më sht më çdo njeri që ka pas. Edhe çkuto ka jetu, çpinjeri. Çka ta mërmëne ka dorë çpinjeri vëllai me këtë mund. Ku t'çan perfundimi i, i leximit të hijsi? Ku t'çan? A ka mundësi, për shambull, rezultati përfundimtarë i biografisë të pejgambere të samë me që se kënjëre ka doshë këtë dunja? A mundë me që që tjerë? Sa shte mundëshme? Gësaj ka pasë mundësi me pasë nuk ka doshë të atë. A ka mundësi me që tjerë? A ka mundësi me që lezimi i biografisë të pejgambere të samë në një rezultat përvënduar? A, kuptuva kënjë që ka doshë. Ka doshë po shtetë tan kohën e paskalikut poshtë. Ço, a ka mundësi më, më an këy problem? Asnjë detaj i jetës së tij nuk çan kë. Absolutisht. Absolutisht. Të gjitha detajet e jetës së Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) të japin një rezultat. Ky njerëz ka armi psu do njerëz. Ky e paskani dert po do njerëz, do Allah ky çta poskoni psu. Rahmet për njerëzat. Min çu se e kthejm tek jeta jon. Jose dikush na përcjell jo tani tjetër.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 Abishimi, kure në shpërngull tek Khabeshiu edhe një rastin e kemi spikuar dhe këtu në gjamië dhe disë herë kër Amar Iban Asi ka ardh me një delegacion nga korejshtë e mekes me shumë dhurata tek në gjashiu tek mreti Khabeshes i Etiopisa se i kohë që ti lejan në gjashiu që këtë grupë musimanëve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 shansa për të fol një herë është, s'ka dy herë. Një fjalë e përmendur ku nuk duhet, thënë mbrapsht me herë. Çka këshet përzihet me thon çje ti? Kush je ti? Çka po dën ti? Subhanallahu. Jafer Ibnu Abi Talib ka dalë me folën e amët muslimanëve. Shumë presi e madhe. Çka mi thon këtë njerëz kushim na Allah? Çka mi thon këtë njerëz, çka po dën na? që më bind këtë njeri mos më la dorëzu te këta që kanë më na griemën e na presin ta çojnë meke. Ka përzier ato çka Allah i ka mësuar ata. Ka dashur më i tregu, ja ka lexuar fillimin e suras Mariam. Pse ja ka lexuar fillimin e suras Mariam? Për tregusa na jem vazhdimsi e thirrja e Isaut dhe Musaut. Na e kimi të qartë Sigurisht e kanë pastë ata të çartë çka pdojnë. Adhurimin e Allahut një. Çartësia e sqjegimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka bërë që edhe mas'habet e timë pastë të çartë çka pdojnë. Dhe me qënd të ngjyrosur me një ngjyrëm të adhurimit të Allahut xhallahu ala, po ka bërë që edhe armiqtë timë ditë saktë çka dëm këto. Në rastin e dytë është në Buhari, Ebu Sufjani kur takoi Herakliun. E dini kur takoi Ebu Sufjani me mbretërinë romakeve?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 i kanë bët të nga dzizë dhe kanë bët, kanë pija dhe rakista kanë bët, edhe zinë na dhe, i kanë bën i me shumë dziza, por i kanë pas do vlera burnore që fatë kjecështë sot shumë njerës nuk i kanë abët. Ebu Sufjani po fletë para heraklimut për armiku në vetë, armik luft është me ta, po dhe ka thonë, le ulel me arre tu, më smekon marja që thënë hallë ku rajti të në kiburri, kësha me rajtë, pas ma vajti me rajtë Ka mujtë me thonë, kjo njerë ju ardhë edhe me navrra neve, që të navrrat neve të me artë e një vrra dhe juve. Ka mujtë me thonë që shtu? Apo, kjo njerë ju ardhë, kjo se hek shpatën, pidojnë vënave, halve, gjak i pikë shpatën. A ka mujtë me thonë që të eposifioni? Ka mujtë me kryu panik të Heraklio, që para prakishtë mësullmu me dinen. Që ka gjakatarë? A ka mujtë me dhe eposifioni? Armi ku konë, luftë kanë qenë.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 por duhet më pas edhe na paraqsoj çerpsin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa i çortu kon. E ka dit çka po don saksisht, edhe aty nuk ka kalzu. A kemë mundsinë sot të ndërllazojmë me fjalët tona, tona, me sillet tona, mi at çerçu të tjera saksisht kush jemi çka po dojmë vëllai. Ky është obligimi jon. Andaj Ebu Sujen i ka thon aj po kërkon pinive që i dhënë me i thyë dhe veç një Allah më adhuroj që ta për ljip. Aj për po ljip për neve që mu bashkuna, për ljip që mi lidh, lidh dhe të rafisnore. Aj për po ljip, aj për po ljip, s'ka mujtë më rrajnë mu. Keq ka me më njërë, aj për kërkam për neve. Kone ka, subhan Allah, Wallaj, kjo është mahnica. Që ka, ebu Sufjani për ja përshkruun Herakliut kushe Muhammedis al-salem. Ju ludem vëqë, që ta me mëmendje, ku pëta në ta. Natë. Ebu Sufjani armik, Herakliu armik. Ebu Sufjani për e përshun pe i gambinën sa zemë, që kjo është të burqaj. Kur për ndëngjën, Herakliu për Muhammedin sa zemë, ku shë është, pi ku i të allo për ndëgjën? Pi Ebu Sufjani për ndëgjën? Për fundimit cële është, rëzutati, i takimit cële është. Ka dhën Herakliu, kësha pas dëshirë të jemë të që njëri, tja lajë këmbët Asa i lari e këmbëve që ja bëja për tërë, subhanë Allah. Kësh me prënu rekliu më jala këmbë të pegamberi s'asalëm, këti burët të madha për tërë. Kësh jaboni kaqë dashën për këtë pegamberi s'asalëm, kësh jaboni? Ebu Sufjani. Na ju që s'pomunim nështë ta me arritë me sile tona, me qertësin tonë, me përndimin tonë, që dikush me tonë, ja pifësha ujt e këmbëve të pegamberi s'asalëm, ju kaqë. Pondoshta me lavdëmën po e fjalës, kur as po arrij me prezantou kaq bukur Muhamedes sallallahu alajhi wasallam, so Harakliu e kuptoi për evolucionin e tij. Kjo është presia jone në rrugë. Kjo është detyra jonë të largohemi lëra manive, ngjyrimeve, të jemi në rrugën e Muhamedes sallallahu alajhi wasallam. Rabb ta Allahut, që e din qëllimin e krijimit dhe gjithaja për shtatin, nuk kaç muslimani Rabbi Allah xhami e Rabbi dikujt bund vet atje pastaj. Nuk qarabihallahu në Ramazan, erapi dikujt tjetër jasht Ramazanit. Nuk qarabihallahu ta xogjel, apo kur kur kur blem për dikujt, erapi dikujt tjetër kur shet. Nuk qarabihallahu vetë kur është i gëzuar, erapi dikujt tjetër kur i ndnun. Rabi Allah kur i ka punë të mirë, erapi dikujt tjetër kur i ka punë të shit, ose kur është lir. Rabi Allah kur është smut, erapi dikujt tjetër kur është ndash. Ja, gjithmonë Rabi Allah. Gjithmonë. Gjithmonë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 Sko asë, asë namazi pasaj ndikanë, asë as, agjerimi, asë as, as, gjë, në qëfë se këtë se kemi të qanë. Përndaj, Robi Allah, gjithë kënë. Më në thashë, mere Bekri, e bubekri. Pegamirin e krymë. Mere e bubekri, mere omerin. Meri të gjithë, ollën dëruar, meri. Shukaj e bubekri. Të nërroj, shukaj e bubekri. E bubekri, ku shukon? Njëri më i dashënë të pegamiris oselen. Jini me miri ktyomet. Një ditë, një ditë ka ndodhur që ja ka thonë fjalë tronomerit apo. E ka më rënëu merën, radiyallahu anhu. Sa nije e Abu Bekrir, a do mendon që robi nuk është i Allahut nuk ka shtypa gabime i dal? Po robi i Allahut dinë musisë robi i Allahut, gjithë situat. Edhe kur të gabon, dinë me konë robi i Allahut. E ju, jo për shkak kur dikush gabon ndaj ti, robi i Allahut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 Unë e të një për halatë, unë e... A? Pëse robi Allah, që ta së të të të të? Me kënë robi i natit, një heri të të të të të përënë. Zdanë, për unë e madha, të të të të të. A ma është robi Allahut. Ka shkute dira omerit, omeri po i nëshpi parë mëna, edhe po jam shil dira në ftyrës e buve kretë. A ma shumë i në nukë. Kër ka i nëshpi, omeri e ka kuptu që... Edhe kësë është d dosa Çikaboni Ubekri subhanallahu thot njërin nga sahabët që ka qenë tunet me pejgamberin mëjtes pak më ndalt atje malarun kundrejt thot e po e Ubekrin tungojt e ka qenë i dop Ubekrit i kanë rrot teshat se si kanë atë teshat çum u dormi lidh fort tu i mori teshat e tungojt ka Ubekri a ther ka thon pejgamberi e masahibukum faqad ghamar se për këtë shoku i tyu ky paskaron i hallt mad se pa arabia allahut e ka lënduni musliman nuk bëhet rahadit bëhet ra allahvet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 Adin ku shë Ebu Bekri Po e jetën këtë situatë Subhanallah Ebu Bekri po nganë po i deltë Për para pe gëmën të për djerë sula Vëllahi unë e këmë pas fajtë Para mi para priqë Më se qërëta Vëllahi enë dhalemtë Unë e këmë bozullum Nësa pe gëmërë zonë për hi e kokën Po i thatë Apo më leni rehatë që të njëri mësë më angosë një mua për Se kur krejtë së më këni besu Që kë i këtën pe Edhe modestia e dikujt e ka një kufim ose keçpërdoni këtë njerëj apo ta. Se ky psarobi Allahut, dein fun skelet, por mos e shkelni, se ky halo skelet se, se Rabbi Allahu ta thabton. Subhanallahu. Shikëra vni Allahu Xhelalu veala. Dein fun skelet, se ka gajla, absolutisht se ka gajla. Në çoftë knatsi Allahu Xhelalu veala është që aty ku ai po kërkon ta. Tini kët mos? Po na se kem kët fuçi, pse? Pse halo siim Rabbut Allahut. Sa duat apo? Hala shkojnë a të abecitës e formimit se kemi formu sa duhet rob i allahut apo jo rob i jepshit andaj për fund pika fungjë men, në rrëzër është se në kodat e këti adurimi kësoj loj lojshmëri e të adurimit djetarit kanë diskutu se qka është me e mira që e bën një njëri që a du në lanë të gjelë e gjelë e lu veprat më të mira ne e kuptumë se adurimi është loj lojshmëri veprash a ma cëtë të më të, më të mira apëta Kjo është kuptim i rëndësishën për të vërdu matu t'jelëtër. Këto për e kënzërej, keqka s'bona dhe i tash, livje për matu t'jelëtër. Ndisa djetarë kanë thënë se adhurimi maj mirë është taj që maj fështiri për nefsin. Soma shtirë dhvjen, qa që më adhurës i allot t'jelëtër. Tjelë Qëta kanë përfru punë, shtira, trona, apo, soma, soma, soma, shumë e kundërshton vetën, e rëndon vetën, e ngarkon vetën, ma adhurusja Allah gjelleraj, gabem është, kapta. heq pa i në detale, adhurimi Allah nuk është ngarkjesë, nuk ka kur që me ngarkjesë, absolutisht, Allah është, ma enzëll në alejke l'Kurane, një të shka, Kurane sa këna zbri, ty me hjekit dunja, ndër adhurimi edhe hjekja s'kan lidhja, adhurimi dhe ngarkjesën s'kan lidhja me zvetë, disa kanë thënë se,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 Do njerëze kanë përzhjithë këtë formë të adurimi, që shto? Sa so më maranë, sa so më të gazepumë, qa që më mirë? Po së është kjo adurimi Allah ta së gjellë? Disa, sa so më i shmangë, më i zulumë, më largë, më mirë? Edhe kjo së ka që përkot. Nuk përkot, bjallaut, Nuk përkot, bjallaut, që përkërkotë. Nuk përkërkotë, rëbë i Allah të i zulumë. Nuk përkërkotë, rëbë i Allah të i gazepumë. Së përkërkotë që rëbë i Allah të i zulumë. K A dhurimi maj mirë, robë i maj mirë i Allahot është aj, që i banë masë shumë të mirë njerëzve. Do me thonë, in i manë fukareve, in i manë diku i të emësu, dikan i manë me këshila, dikan me kërrezin i manë. Kryesoria veprat, që një njëri i banë, në rapartë me tjerë, duke i bë mirë, që kjo robë i maj mirë i Allahot. Që kjo maj mirë i Allahot? Kanë sirë pasaj shembujtë shumët, se dietarët për shembull janë më të mirë se adhurosit, ngatë dietarët i bojnë mirë njerëzve, adhurosi i bën mirë vetes vetë. Në këtë mëradh edhe këta kanë gaben ata. E kush e pa saka mirë? Do të joinë çka ti bën Kajim rahimullahu ta. Cila kategori ka mës ka, mirë aftë? Thot grupi 4, mendimi i katërt. Cili cili rabi Allah të është më i mirë aftë? Thot adhurimi më i mirë është veprimi në një jetë e kënaqësisë së Allahut apo në çdo ku varësisë nga koha dhe rrethonat e saj atë. Qi kjo Rabi Allah. Ai që dinë muslimi konform kohës dhe vendit dhe kërkesave të kohës dhe vendit, qi kjo Rabi Allah. Juaj i cili për shembull koha e lip me bodë çka, ajo që dikun të thrafton. Edhe pse ato që e bën është adhurim te Allahut, po s'është vakti i saj atë. Në koha e saj. Në nuk e lip koha atë.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 Cilë është ibadeti më i mirë? Ibadeti më i mirë cili është? A është ibadeti më i mirë me lezu Kur'an apo me bën muhabbet me një musliman? Më i mirë me lezu Kur'an. Me Kur'an. A gjithçka? Ja. Kur vjen musafirit e shtëpia, koha dhe vani po e kërkon me boni lloj ibadeti. Argumentet tuaj që ibadeti më i mirë është Kur'ani. Atapo Paramenën njëri, mësafiri artët, mirë se këarë burë, po, valaj, maj badetë me lizu Koran, edhe unë një lizën Koran. A, kërë regun, i badetë i maj minë këtëra, së është me i bo hizmet mësafirit të përë. Para Koranit, po para Koranit të përë. Para Namazit, po para Namazit. Nga se knasësia Allah të rripë qëta këta. E më ndëj, kër vjen kohë Namazit, knasësia Allah të a është me apo e tash e ndrojnë durimin prai respektin e mëshdift të kalojmë tek falja namazit si të kryhet namazi çka bëjmë vazhdojmë me tjetën apo sa ka vlerë namazi xhumas megjithat Allah xhallahet fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah Allah thot si të falet namazi shiko para namazit ne na thot idha idanu dial salati min youmil juma fa sa'u ila dhikril lahi wa daru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 Kur perfundon permendi Allahu i dha kujt e sala perfundon namazin tash kemu fen tesru fi al-ardh shpërndanë do ktheno në pesë drejtëtia të punte juve kthejuni jetës vazhdani prap gjithashtu knaçin Allahu xhala xhala uafta ai që arrin që thumi a përshtat jetën knaçis sallahu si dhe mëqen adruosi Allahu gjithmonë çësheli pa Allahu jo çefet e ti jo leccimet e ti jo teket e ti çka robi Allahu do të zgjën e kërkojmë një rob i cili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 A do natyralis, so ka ibadete të më dha, po nuk ka kohë aty raptën. Koha ta lë diçka tjetër më bafat. So ka punë të më pun dha që kanë sot më, po nuk ka vend aty më bafat. Nuk ka kohë më bëhet aty. A me çirkum ne besim tani cilë e vlerëson adhurimin e bazë të kohës dhe vendit që jamën knasie Allah, e ju në bazë të rrethove të jashtme që mund më lëzuaj për shkakun vlerën e kësaj vepre, e asaj vepre, po jasht kontekstit kohor dhe vendor aftën. Kjo është shumë rëndësishme aftën. Andaj, qëka thot i bënka imë rëndë për këtë afëtë? Thët, hadha hu al-abdhë, që kjo është robja laot, el-mutlak, i përgjithëshëm, apo? Të cilin e ledhi lem të mlikur rusun, të cilin, subhanë Allah, nuk e kanë pushtuar formalitetet afëtën. Së fjale modha, shumë pënive e kanë pushtu formalitetet. Êshë bë pëngë i formalitetet saktuara, Êshë bë pëngë i protokollet saktuara, që shtu i nëmsu, po kë Prish protokollet formaliteti. formalitetin. Del! Skogole, prishë formalitetin, protokolin, gjithta prishë nëse koha dhe vendi kërkon në bahtë të ngjisallat. Prishë! Çka kokole? Sot i punka imraimullah, së kanë pushtu formalitetet dhe së kanë pushtu protokollet Jnë, që mësune, që mund Dil, që se e caktuame. Një çështë e sunne, sun dal. Çështë gjithmonë kumbohet. Del pyesoj nëse kërkon si Allahu e kërkon. Dhani rrethanat e kësaj raste. Pasat, në do të minë kajimë rahimullah, ulem tukaj i tullë kujud, asë nuk është i prangosën ma zgjë, asë me prangat e qefit ta skudas ma zgjë, por është, lem një kun ameluhu ala muradi në fësihi, kur asë një punë se banë, përshka këtë qefit të vetë, por e banë përshka këtë knësi se Allahot azo gjelë. Edhe në qofë se pushimi dhe ratia dhe komodititi ti, janë në të kundër të naso e qeve prënë, s Thati Mukaime Rahimullah, fëhadha hua l-mutëhaqqiku, e që kjo është fundi i derësit tonë që kemi fillu johën e kalume, sëtë, thati Mukaime Rahimullah, kjo është ajë që e ka realizu me plët kuptim në fjales ajetin i jaken në abudu e i jaken e stajin. Që kjo e cile, e din qëlimin, është rabi Allahut, e ka fitu këtë tërnë në basë të veprave, e këto vepra, ajetin që shi bon apëton. E patasht po, rr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 Të jemi robë të Allahot Si kurse tha Isa Alehi Salam Si kurse tha Mesih hojbiri mirjemës I një Abdullah Unë jam robë i Allahot Thuj edhe ti I një Abdullah Unë jam robë i Allahot Po mështu i me gjuën tënde Por thuj fillimish me kuptimit e branshme Jëmë robë i Allahot Apo kuptimit e tuja të, të branshme A jam përpudhje me të qinë robë i Allahot Këqëra Gjuha jote A është përpudhje me robë i Allahot Vepre tua a jam përpudhje me robë i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 Përndaj, kohën dhe vendin e përsa këtan, knatësia laot, e jora hatia jon, apo komoditeti jon, apo formaliteti jon, apo protokolli jon, apo tradita jon, apo mësimi jon, apo qka do qoftë, kohën dhe vendin dhe mnyrë e rendit i sadurime e përsa këtan kush, knatësia laot, nga se unë jam rob i allaot, një njërë e kam, si kam shumë njërë apët, ku të më gjesh, jam rob i allaot, siku si kur që e përmenda, edhe kur jam i gëzuar, por edhe kur jam i hidhur. Edhe kur bëhet fjalë për mua, por edhe kur bëhet fjalë për kundër meje. Edhe kur kam di, edhe kur skam di, edhe në familje dhe kudo qoftë, rabbi Allahut. Emri është Rabbi Allahut, i mi Abdullah. Allah na mëson ç'timi Rabb Te Allahu Xhejallalahu, ta unifikojmë jetën tonë, fjalën tona, veprat tona gjitha konform ti amrit. Kur këtë kuptojmë, vazhdojmë të ujtje me pikat e tjera të formimit tonë që e synojmë. Qandai fillimi i formimit tonë është te ismi Rabb te Allahu te bareka we taala e ky formem duhet plecuar edhe me tutje me pika tjera qe me lehen Allah do te vërtëim inshallah edhe ne ljrotat ne vijem Allahu ju shporle per romendjen Allahu ju bof te rab te ti sinqert te gjith mundimin ne shrbim te razimit te qellimit te krijimit ton dhe te asaj qe kemi ona ne kët botë sallallahu ala muhammed wala alihi wasahbihi sallamatese men katira